să-mi fac datoria înaintea lui Dumnezeu, pentru că mi-am dat seama că am atins subiectul acesta tangențial și nu am dezbătut cât se poate de complex, pentru ca fiecare din noi să înțelegem această lucrare. De aceea am decis ca astăzi să vorbesc despre acest subiect, despre zeciuială. Să vedem dacă zeciuiala este ceva sfânt sau este încă o taxă care ne opune biserica. Când am fost în Germania, am rămas perplex când am aflat că cei care sunt luterani, biserica luterană, în înțelegere cu statul și cu toate companiile, oprește pe statul de plată. Procentul, zeciuiala de a fiecare muncitor. Am zis, înseamnă că nemții sunt mai pocăiți ca și noi. Haideți să vedem puțin istoria zeciuiele. Să vedem zeciuiala. Este un subiect serios tratat în Biblie? Sau este doar o invenție a vremurilor de astăzi? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Genesa, în prima carte, vom observa că printre primele principii pe care Dumnezeu le-a stabilit în relația pe care a avut-o cu omul, în grădina Edenului, între el și Adam, Dumnezeu i-a spus lui Adam, poți să mănânci din toți pomii după cum dorești, dar există un pom care este al meu. Dar Doamne, de ce l-ai pus în grădina mea? De ce l-ai pus în grădina Edenului dacă, dacă Tu l-ai pus acolo în grădină alături de ceilalți pomi din care îmi spui că pot să mănânc după plăcere? Pentru că vreau să văd credincioșia ta, vreau să văd ascultarea ta, Vreau să văd modul în care tu vei respecta poruncile pe care ți le dau. Și a fost o perioadă când Adam și Eva au fost fericiți. Câtă vreme au respectat principiul lui Dumnezeu și nu s-au atins de pomul lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a binecuvântat. În momentul în care s-au atins, au fost scoși afară din grădina Eden. Apoi, în Genesa, în capitolul 14, găsim o situație, cu toate că Dumnezeu n-a vorbit foarte clar și nu i-a dat lui Adam o lege clară în ceea ce privește partea omului și partea lui Dumnezeu, în Genesa, în capitolul 14, îl găsim pe Patriarhul Avram, omul acesta care a văzut ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu, ce înseamnă să asculți de Dumnezeu. Și în urma unui război pe care l-a purtat și a biruinței pe care a obținut-o, Avram ni se spune că a fost întâmpinat de preotul Melchisedec. Împăratul Sodomei, împăratul Salemului, împăratul păcii, care n-avea spiță de neam. Și dacă ne uităm și analizăm, Melchisedec îl reprezintă clar pe Isus Hristos. Și cuvântul ne spune în Genesa, în capitolul 14, că Avram, în momentul în care s-a întâlnit cu acest preot al lui Dumnezeu, i-a dat 10%, i-a dat zeciuială din toată prada de război. Când i-a oferit lucrul acesta, i-a dat tot ce a lui plus 10 din tot ceea ce a obținut în prada de război. Melchisedec n-a vrut să primească. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci Avram care era foarte determinat, i-a spus să mă ferească Dumnezeu, să rețin din partea care ți se cuvine ție. Tu ești preot al lui Dumnezeu și ție ți se revine la aceasta. Nu stărui de mine să-ți dau doar oamenii și celelalte lucruri să le păstrezi pentru mine, că nu voi păstra pentru mine nici o ață. Citiți? În Genesa, în capitolul 14, și veți vedea că Avram i-a dat zeciuială din toate. Zeciuiala pe vremea lui Avram, înainte de lege, pentru că vreau să analizez în istoria zeciuielii patru perioade. Înainte de lege, în timpul legii pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise, apoi în timpul lui Iisus Hristos și apoi în timpul Bisericii Primare. Să vedem subiectul acesta, cum este tratat de Biblie și care este adevărul despre zeciuial. Deci înțelegem, în perioada de dinainte de lege, zeciuiala era o atitudine de ascultare de Dumnezeu și de conștiință. Dumnezeu n-a spus cât la sută dar Avram a fost cel care a simțit cu Dumnezeu și a spus 10% dau preotului Melchisedec. Nu vrei să primești, nu ești obișnuit cu așa ceva. În relația cu Dumnezeu, conștiința mea îmi spune că nu trebuie să opresc pentru mine nimic din ce este 10%. Îți dau ție. Apoi, perioada legii. În Levitic în capitolul 27, versetul 30, cuvântul lui Dumnezeu spune orice zeciuală din pământ, fie din roadele pământului, fie de, din rodul pomilor, este al Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Versetul 32 Orice zeciuală din cireș și din turme, să fie zeciuală închinată Domnului. Versetul 31. Dacă va vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuala lui, să adauge o cincime. Deci dacă nu vroiai să-ți dai boul care cădea din zece boi unui a Domnului și nu vroiai să-l dai, spune cuvântul Domnului că trebuia să te interesezi cât costă, și să pui încă 20% și banii să-i dai la casa Domnului. Dacă vrei să-ți răscumpere zeciuială. Apoi, în Nemia, în capitolul 10, versetul 38, leviții vor aduce, numeri 18, 21, primată, fiii lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel. Și apoi, Nemia 10 cu 38, leviții vor aduce zeciuială din zeciuala de la casa Domnului în cămările casei vistieriei. Cu alte cuvinte, nu era scutit de zeciuală nici măcar leviții care n-aveau nimic. Leviții care trăiau din zeciuelile care le aducea poporul la casa Domnului. Domnul a poruncit leviților, preoților, și voi trebuie să dați zeciuială. Apoi în Maleah, în capitolul 3, este foarte clar, aduceți la casa vistieriei toate zeciuielile. Observăm în perioada legii care a fost dată lui Moise că zeciuiala a devenit lege pentru tot poporul lui Israel, pentru oricine care aparținea poporului Israel, poporului Dumnezeu. Era o lege față de care trebuia să se supună fiecare, indiferent că era om de rând, sau era preot sau levit în lucrarea Domnului. Haideți să vedem în perioada lui Iisus Hristos. Foarte mulți vin și zic, a, apoi Isus Hristos, El n-a respectat legea așa cum ar fi trebuit să o respecte. Și privitor la zeciuială, nu știm care a fost poziția lui Isus Hristos. Ba știm! Notați-vă versetele pe care le veți auzi, pentru că vreau în această dimineață să vorbesc prin versete biblice, cu Biblia. Că dacă vă spune părerea mea, a zice a, păi, el vorbește. Vreau să vă spun ce ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 5, versetul 17, Iisus Hristos spune, Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit... Nu să stric, ci să împlinesc. Iisus Hristos a folosit termenii legii. Și în Matei ni se prezintă lucrul acesta foarte clar. Iisus a spus, „Nu am venit să stric legea, ci să împlinesc legea. Și vreau să vă spun că în această dimineață noi trebuie să înțelegem lucrurile care s-au împlinit în Isus Hristos, care au fost prorocite în lege, pe care poporul Israel trebuia să le facă, dar odată cu venirea lui Isus Hristos aceste lucruri au fost abrogate pentru că ele s-au împlinit în Isus Hristos. Care sunt aceste lucruri? Jertfele animale. Nu l-am văzut pe Iisus Hristos să meargă la templu și să aducă jertfe animale. Nu l-am văzut. Voi l-ați văzut? Ați auzit scris în Evanghelii? Nu. Apoi, a fost abrogat sabatul. Iisus Hristos în sabat și farisei și cărtunarii l-au criticat și au fost gata să-l omoare pentru lucrul acesta. Pentru că Iisus vindeca în sabat, făcea lucrări în sabat. Pentru că sabatul, el este domnul sabatului, s-a împlinit în el. Apoi, legile ceremoniale. Nu-l găsim pe Iisus Hristos să facă acele ceremonii care au fost scrise în legea veche, în legea lui Moisele. Legile curăției, toate aceste lucruri, Ați văzut pe Iisus Hristos când a fost atinsă de femeia cu scurgere de sânge. Să spune. Stați, stați, stați puțin că mă duc să mă scald. Pentru că potrivit legii, El trebuia să iasă din mulțime imediat și să aplice ceea ce spunea legea, legea curăției. Pentru că s-a atins de El o femeie care era necurată. Aveți zice? Nu sunt argumente puternice. Ba da, sunt. În ceea ce privește legea, Iisus Hristos ne spune în Matei, în capitolul 5, versetul 21 la 23, legea spune să nu preacurvești, dar Iisus spune, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și preacurvit cu ea. Deci de aici înțelegem că Isus nu anulează legea, ci opune legea într-un context mult mai important. Deci nu numai, nu, nu numai să nu curvești sau să prea curvești, să nu te uiți la o femeie care nu este a ta și să o poftești în inima ta. Pentru că dacă faci lucrul acesta, deja ai și prea curvit cu ea în inima ta. Apoi Iisus se leagă de porunca să nu ucizi. Și Iisus spune, nu numai să nu ucizi, dacă te mânii pe fratele tău, vei cădea sub pedeapsa judecății. Citiți în Matei, în capitolul 5, și veți vedea că Iisus Hristos nu numai că respecta legea, dar îi făcea pe cei care îl ascultau mai grijului și le spunea nu trebuie să constatăm că ai ucis, nu cumva să te mânii pe fratele tău, să-i spui prostule, pentru că tu cazi sub judecata pedepsei ca și cum ai ucide. Frații mei, stimați creștini, Biblia este o carte care Dumnezeu ne-a dat nu să o ținem pe rafturile noastre, nu să o ținem în bibliotecile noastre și nu să argumentăm să le închidem gura la alții, ci să știm ce trebuie să facem. Iisus Hristos, cu alte cuvine, n-a venit să strice legea, ci să împlinească legea. Și în ceea ce privește zeciuiala, Iisus Hristos n-a abrogat, această lege a zeciuielii. Și haideți să vă dau argumente și notați-vă aceste două versete biblice. În Matei, în capitolul 17, versetul 24 și 25, cei care erau la templu și care se uitau cine dă zeciuială și cine nu dă zeciuială, se știa i-au pus o întrebare lui Petru, care era ucenicul lui Isus Hristos. Învățătorul vostru nu plătește darea? Ce-a răspuns Petru? Ba da, a zis Petru. El o plătește. Și apoi Isus Hristos le-a explicat ucenicilor și a zis, eu sunt fiu în casa tatălui meu și n-ar trebui să plătesc aceste lucruri, pentru că n-am venituri, N-am nimic. Iisus Hristos n-a avut salar, n-a avut casă, n-a avut lucruri ca venituri pentru El din care să plătească zeciuială. N-a avut o goare, n-a avut nimic. Dar le-a spus ucenicilor, totuși aș fi justificat să spun, nu dau la templu pentru că n-am venituri. Dar Petru, tu ești pescar, du-te și prinde un pește și în gura peștelui vei avea o rublă. Plătește pentru mine și pentru tine, pentru că trebuie să facem lucrul acesta, să nu-i facem pe oameni aceștia care vor să vadă dacă într-adevăr plătesc sau nu plătesc darea de la templu. Ascultați un cuvânt mai puternic, în Matei, în capitolul 23, versetul 23. Iisus se adresează fariseilor și cărturarilor, de data aceasta El merge la ei și le spune, voi dați zeciuială, din ismă, mărar, chimen și așa mai departe, și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Deci dați zeciuială din toate lucrurile, dar lăsați nefăcute lucrurile importante. Neglijați acestea, dreptatea, mila și credincioșia. Și acum vă rog să ascultați care este poziția lui Isus față de zeciuielul. Acestea, care? Dreptatea, mila și credincioșia, trebuie să le faceți. Și pe acelea să nu, să nu le lăsați nefăcute. Care? Zeciuielile. Să nu le lăsați nefăcute. Deci aici Isus Hristos a mers în fața fariseilor și a cărturarilor și le a spus, bă, voi curățiți paharul pe din afară, dar înăuntru îi murdăriți. Voi vă arătați oamenilor că dați el și dați din toate, până și din mărar și din chimen. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să faceți lucrul acesta. Sunteți extraordinari în exterior. Necazul este că le faceți aceste lucruri cu atâta minuțiozitate, dar lucrurile care ar trebui să le însoțească pe acestea, nu le faceți. Dreptatea, mila și credincioșia. Și Isus a spus poziția lui față de zeciuial. Și aici nimeni nu mai poate comenta. E clar, pe acestea, dreptatea, mila, și credincioșia, să nu le lăsați nefăcute. Să fiți oameni drepți, să fiți oameni miloși, să fiți oameni credincioși. Și pe celelalte zeciuielile, să nu le lăsați nefăcute. Scrie în Biblie treaba asta? Scrie în Biblie. Matei 23 cu 23. Pe vremea lui Iisus Hristos, Săracii, văduvele, făceau zeciuială? Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 21, versetul 2, ne spune. Iisus, în timp ce se aducea zeciuiala și oamenii priviau. Sunt unii care zic, a, păi, am Biblie și în Biblia mea scrie să nu, fie, să nu știe stânga ce face dreaptă. O să vezi, o să-ți dau versetul acesta în ce împrejurare. Nu scriu pe plic. Pentru că sunt super spiritual, îi spun între mine și Dumnezeu. Biblia ne spune că Iisus Hristos împreună cu ucenicii stătea și se uita care ce pune, cât pune la templu. Și a venit o văduvă săracă și a pus doi bănuți acolo. Și Isus i-a cotit pe ucenicii și a zis, vedeți voi cât a pus bătrâna asta văduvasta, asta care e săracă. Ea a pus tot ce a mai rămas pentru trăit. citiți în Luca. Tot ce a mai rămas de trăit. A pus totul și vreau să vă spun că ea a pus mai mult decât cei bogați. Pentru că încrederea ei în Dumnezeu este ceva extraordinar. Am mai spus lucrul acesta, că a venit cineva la mine și mi-a spus, frate, salarul e mic, nevoile sunt mari, problemele sunt mari, trebuie să dau zeciuială. Am spus, soră, îmi pare foarte rău să vă spun ceea ce spune Biblia. Trebuie să faceți. Așa spune Biblia. N-aș lua de la dumneavoastră, dar vă privez de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu vreau să vă priveți de bine și veți vedea ce înseamnă beneficiile zeciuele. Haideți să vedem în perioada Bisericii Primare dacă într-adevăr apostolii au făcut zeciual. În faptele apostolilor în capitolul 4, versetul 34 și 35. Toți cei ce aveau ogoare, este vorba de cei care s-au întors la Domnul, aproape 5.000 imediat după ziua cinzecimii. Toți cei ce aveau ogoare sau casele le vindeau și aduceau prețul lor, celor lucrurilor vândute, și le puneau la picioarele apostolilor. Unde le duceau? Biserica primară. Dacă întrebi orice biserică ortodoxă, baptistă, penticostală, carismatică, care e rădăcina voastră? Biserica primară. De acolo ne tragem. ăsta e modelul nostru. Și le puneau la picioarele apostolilor. Apoi, în capitolul 5, ni se spune că a fost unui Iosif care a avut un ogor, l-a vândut și tot prețul pentru ogorul respectiv l-a dus la picioarele apostolilor. Apoi continuă și ni se spune despre o familie, Anania și Safira, care și ei au avut un ogor, și au decis să-l vândă. Și înainte de a duce banii la apostoli, s-au vorbit între ei și au zis, mă, dacă ne întreabă, pentru că ei întreabă cât dai, cu cât l-ai vândut. Dar ce vă interesează pe voi? De ce trebuie să știți voi? Este o taină între mine și Dumnezeu. Rații mei, e simplu. E simplu. Ținem evidența zeciuierii în calculator dacă aveți nevoie de chitanțe, am spus aici, veniți și vă dăm chitanțe. Pentru a vă descărca, vine când vom face bilanțele financiare pe familii și donațiile care le faceți aici vor fi deductibile. Și de aceea suntem pregătiți pentru lucrul acesta. Și am vrea să ne înțelegeți, să scrieți clar numele. Ieri m-am uitat peste donații și peste hârtiile care dumneavoastră le-ați primit și am văzut că o familie avea trei nume. Am zis, mă, fetelor, dar stați puțin, că e aceeași familie. Dar noi nu știm, frate, că odată o scris numele de familie, odată o scris numele mic, odată o scris și numele mic și numele de familie. Și atunci, nu avem de unde să știm. Și aceea vă rugăm să fiți foarte atenți, pentru că noi nu vă afișăm nici la oraș, nici aici. Pentru că aceasta este o lucrare între dumneavoastră și Dumnezeu. Eu știu pentru că le semnez. Cei care lucrează la secretariat au semnat o hârtie prin care ei știu că aceste date sunt confidențiale și nu pot să spună nimănui nimic, numai cu aprobare. Noi nu vrem să vă silim să faceți un lucru de genul acesta. Dar noi vrem să vă spunem ce spune Biblia. Apostolii spune cuvântul Domnului că l-au întrebat pe Anania și s-a cu cât ai vândut-o. Și el a spus un alt preț. El a spus prețul ăla care ei s-au decis să dea bisericii, să pună la, la picioarele apostolilor. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Petru le-a spus, n-ați mințit pe oameni, ci l-ați mințit pe Dumnezeu. Și în momentul în care a rostit aceasta, au căzut jos și au murit. Numai că Dumnezeu nu ne trăznește și nu uh, murim imediat ce mințim, poate ne mai permitem să facem anumite mașinații de ale noastre. Frații mei, așa cum vă spuneam, datoria mea este să spun fiecăruia. Pentru că eu am văzut, a fost perioada când n-am făcut iară și eram creștin, și eram lider. Și n-am făcut zeciuială. Pentru că nu mi-a explicat nimeni. N-am știut că lucrul acesta. Știam că trebuie dat săracilor. Atâta știam. Și făceam lucrul acesta. Dar în momentul în care am înțeles clar că zeciuiala este ceva care trebuie dus la casa Domnului și că acolo Dumnezeu împuternicește oameni care sunt responsabili de fiecare bănuț pe care dumneavoastră îl dați. Și au responsabilitate în fața oamenilor și au responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Când noi ca familie am început să facem lucrul acesta, vă spun sincer, am rămas mira. și ne permitem să nu luăm salari de la biserică pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu ne-ar încape mai mult, Banii ne-ar încape. Aș avea ce face încă cu o milion de euro. De câțiva ani țin o mașină aici și... Pentru că aștept să văd când copiii mei vor începe o afacere. Am ținut o firmă vreo 8 ani de zile și am zis, când veți începe să lucrați, să faceți afaceri? Și când am văzut că Domnul îi cheamă în altă parte, am zis, trebuie să le vând. Ruginesc aici. Degeaba mă aștept ca să facă afaceri. Pentru că Domnul îi cheamă la altceva. Brații mei, Vreau să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră și cât se poate de deschis cu dumneavoastră. Vă spuneam înainte, avem aici mărturii extraordinare în Biserică. Oameni care îl cred pe Dumnezeu, nu numai privind mântuirea sufletelor lor, nu numai privind vindecarea, nu numai privind eliberarea din anumite situații și circunstanțe dificile ale vieții, care îl cred pe Dumnezeu, se încred în Dumnezeu și știu că principiile pe care Dumnezeu le-a spus lucrează în viața aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, în capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Cum? În biserica primară nu se mai spunea că numai 10%? Frații mei, când Ioan Botezătorul a început să predice Evanghelia, știți ce procent a predicat el? 50%! A zis, dacă ai o haină, dacă ai două haine, dă... Una din ele, altuia. 50% când Domnul a cercetat Biserica Primară și au fost botezați cu Duhul Sfânt, noi vedem aici faptele apostolilor, descrie foarte clar, oamenii au dat 100%. 100%. Am avut o situație în familia noastră și nu că o spun așa să mă dau mare. Și vreau să vă spun că trebuie să luăm decizii înaintea lui Dumnezeu care ne costă. Am vândut o casă și am vorbit cu soția, copiii nici nu știau. Nu ne-am adus lor în față lucrul acesta, că poate fiecare zicea, tati, da, avem nevoie de mașină. Am vădut vândut o casă și am decis să dăm înaintea Domnului. Și vreau să vă spun că un etaj din clădirea nouă s-a construit cu banii respectivi. Nu știe nimeni de lucrul acesta. Actele doar nu se știe de unde au venit banii aceia. Și vreau să vă spun că am avut niște pământuri pe care le-am cumpărat când am venit în țară, pentru că Domnul mi-a spus să fac lucrul acesta, care erau nicăieri. N-ajungea niciun drum la el. Cine mi-a vândut a zis, vai șamar. Și deci nu știu când se va ajunge să se facă ceva acolo, că văd că agricultura se duce. Am vres, Domnul mi-a spus să cumpăr. Chiar dacă tu nu știi unde îi, Domnul mi-a spus să cumpăr. Vreau să vă spun că tot ceea ce am cumpărat, dacă n-a avut drum principal, în parcurs s-a făcut drum la aceste proprietăți. Eu rămân mirat. Săptămâna trecută am avut un teren care n avea drum, n avea nimic, nu știam cum s-ar putea ajunge acolo. Am rămas perplex când am văzut un buldozer, și când am văzut un care face drum și am văzut că merge până la terenul meu cu drum. Frații mei, vreau să vă încurajez. Vreau să vă spun, nu că să mă laud eu, dar eu rămân mirat vă spun, că mulți zic, apuciuciul ăsta, mă, cine știe ce face? Nu face nimic. El doarme în ceea ce privește afacerile, dar Dumnezeu lucrează. Aleluia! Aleluia! Și am văzut lucrul acesta pentru biserică, că Domnul mi-a spus, Cumpără pentru biserică 3 hectare. Și l-am cumpărat. Vă spuneam, proprietatea care am schimbat-o cu o parte, pentru că mai avem acolo, valorează 2 milioane de euro, peste 2 milioane de euro. Mai avem încă 70 de arii și știți ce am zis? Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mi dat avansul pentru clădirea care vrem să o facem. Știți ce va însemna lucrul acesta? Șap cel puțin! 700 de mii de euro. Frații mei, vreau să vă fac exaltație, pentru că suntem într-o aventură cu Dumnezeu. Și eu văd posibilă ceea ce Domnul ne-a vorbit, că Domnul va înmulți, că Domnul va lucra, că Domnul va interveni. Și tot ceea ce vrem să facem și Domnul ne-a dat viziune, vom face cu ajutorul Domnului. Și cu toți aceia care veniți la această viziune, dar ieșiți din bârloagile voastre și stați înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să vă binecuvânteze și pe voi. Vrea să binecuvânteze fiecare familie. Fiecare tânăr. Vorbesc aici de peste 10 ani, și spun fraților, asta e viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Pregătiți-vă pentru școală, pregătiți-vă pentru grădiniță, pregătiți-vă medical, pentru că vom avea o clinică medicală, pregătiți-vă că vom avea un centru social, pregătiți-vă că Domnul ne-a spus să facem case pentru bătrâni, pregătiți-vă! Cine știe unde ne va duce Dumnezeu? Și sunt unii care se pregătesc și care înțeleg și care spun, Vreau să mă las folosit de Domnul și veți vedea minunile lui Dumnezeu cu viețile voastre. Eu pot să spun înaintea Domnului că eu și casa mea am decis să-i slujeți Domnului. Și toți cei care vreți să faceți lucrul acesta, implicați-vă în această aventură deosebită cu Dumnezeu. Cum se calculează zeciuiala? Un lucru foarte greu pentru unii. Dar foarte simplu, după cuvântul lui Dumnezeu, 10% din toate veniturile, așa cum spuneam, până și din Mărar și din Chimen. 10%. Bun, 10% din ce? 10% din salariul brut. Acolo unde începe statul să-ți ia atâta procent pentru pensie, atâta procent pentru medical, atâta procent... Pentru șomaj și alte, impozit. De acolo trebuie să calculezi 10%. Din salar, din pensie, brut. Simplu. Toate veniturile? Toate veniturile. Dacă după orele de serviciu ai un alt business, și din acela, 10%. Dacă predai ore, 10% din valoarea care o obții. Dacă închiriezi apartamente, 10% din chirie. Simplu. Spuneam înainte, ești misionar și te atașezi unei biserici unde asculți Cuvântul lui Dumnezeu și te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu. 10% din sponsorizarea personală este pentru biserică. Domnul le-a vorbit leviților și preoților și a spus și voi trebuie să dați zeciuial. Așa spune Biblia. Este un principiu, dar despre patron. Simplu. Dacă ai salar, din salarul brut 10% plus 10% din profitul pe care îl obții. Neinvestit. Că de multe ori noi venim înaintea Domnului și ziceam Doamne, ăsta e salarul am dat la stat 40 și ceva la sută cât îmi ia el fără să mă întrebe. Domnul te întreabă și te lasă. Dacă vrei, dai. Eu nu vreau să te forțez. Cu inimă voioasă, cu bucurie. Dacă vrei, dai. Și frații mei, aș vrea să înțelegeți în biserica nou testamentală nu este ca și în lege. Aici procentul după cum vedem noi că se întâmplă în biserica primară, variază, dar pornește cel puțin de la 10%. Cel puțin de la 10%. După mine este foarte clar, salarul brut, pensia brută, profitul brut. Înainte de a-ți cumpăra nu știu ce, profitul brut. Vrei binecuvântare în companie? Ai curajul acesta să te avansezi într-o într relație cu Dumnezeu. V-am mai spus exemplul acesta. Un om de afaceri a mers să cumpăr niște materiale de construcții și mi-a spus, nu trebuie să plătești acum. Am mai mers odată, am mai mers de două ori. M-am simțit foarte, așa, și am zis, domnule, da, da, stai puțin, că trebuie să-ți plătesc. De atâtea ori am venit și am dus. De ce nu-i nimic? vreau să donez bisericii, și mi s-a ridicat părul un sus, dar nu, nu prea te văd la biserică. Vine eu din când în când, as, cu, acolo cu sufletul. Vreau să donez bisericii o mie de euro. Și am zis, domnule, sunt foarte interesat, sunt păstor și avea să-mi spui de ce faci lucrul acesta. Știi de ce fac? Pentru am constatat că este un principiu al lui Dumnezeu care dacă l-a aplic, Dumnezeu mă binecuvântează. În 2 ani de zile are trei depozite. I-am zis, cum îți merge? Foarte bine. Unii cred că-s poveștia asta, că numai la unii lucrează. Frații mei, Dumnezeu așteaptă să ne angajăm prin credință. Dacă crezi că Domnul te poate vindeca și vii cu versete biblice, Aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu și să anticipezi și să spui, Doamne, în Biblie spune lucrul acesta. Dacă voi da, Tu mă vei cuvânta. Și haideți să vedem principiile zeciuielii așa cum sunt prezentate de Dumnezeu. Matei, capitolul 22, versetul 21. Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce este a lui Dumnezeu? Dumnezeu? Zeciuiala. Milostenia a cui este? A săracilor. Da? Binefacerea a cui este? A cei nevoi. Proverbe 11 cu 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat, iar altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Frații mei, Cunosc foarte multe familii în biserică și situația din fiecare familie, aproximativ, aproximativ, ar trebui să le cunosc mai bine. Dar am văzut familii care au propășit, pentru că a fost o zi în care au zis, de aici decid să mă achit și să dau ceea lui Dumnezeu, să nu-L mint, să nu iau ceea lui, să nu trec peste ce este a lui, decid lucrul acesta. Poate duminică veți auzit două, trei mărturii, pentru că vreau să auziți lucrurile acestea, să nu credeți că vorbesc balivern. Sunt lucruri care se întâmplă în mijlocul nostru. Și vreau să vă provoc și nu vreau să vă, să vă lipsesc de binecuvântările lui Dumnezeu, ci vreau să vă spun tot ceea ce spune Biblia despre aceste lucruri. Luca capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ai nevoie de ceva? Dă! Roman 12, cu 8. Cine dă, să dea cu inimă largă. 2 Corinteni 6, 9, 6 la 7. Cine seamănă puțin, puțin va cera. Se Cine seamănă mult, mult va secera. Frații mei, sunt niște principii clare care lucrează în orice situație. Și voi aveți dreptul să veniți înaintea lui Dumnezeu dacă veți aplica aceste lucruri cu credincioșie și să spuneți, Doamne, vine înaintea ta cu versetul acesta. Tu ai spus că dacă voi da, voi primi. Aștept. Și Domnul spune, așteaptă, pentru că niciodată n-am dezamăgit copiii mei. Poate nu va veni când te aștepți tu, dar Dumnezeu are vremea Lui. Așteaptă să vezi minunile Lui Dumnezeu. Post fost oameni care au fost bolnavi și n-au putut să se vindece și au decis să dea lui Dumnezeu. În momentul în care au decis, s-au sculat ca din morți, erau condamnați la moarte și au fost vindecați miraculos. Au fost oameni care ajungeau într-un impas și nu știau ce să facă și au decis, Doamne, vreau să fiu cinstit cu Tine și vreau să aplic principiile acestea în viața mea. Au văzut bine cuvântările lui Dumnezeu sau căsători. Domnul i-a binecuvântat cu casă, de a dat mașină. Este extraordinar. Fații mei. Și toate acestea sunt în pachetul pe care Dumnezeu ni-l oferă mântuirea. Dumnezeu nu vrea ca numai să ne simțim bine și să nu ne simțim apăsați datorită păcatelor noastre. Dumnezeu vrea să avem viață și să avem din belșug. Nu numai dincolo, ci aici. Aici Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze cu viața din belșug. Care sunt binecuvântările zeciuielii? 2 Corinteni capitolul 9, versetul 8. După ce apostolul Pavel spune Cine seamănă puțin, puțin va se cera, cine seamănă mult, mult va se cera, el spune. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Știți ce înseamnă har? Har înseamnă ceva nemeritat. Deci Dumnezeu vă poate umple cu ceva ce voi nu meritați. Mergem mai departe. Pentru că având totdeauna în toate lucrurile. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Totdeauna în toate lucrurile. Din destul, totdeauna, din toate lucrurile, destul, să primești, să prisosești în orice faptă bună. Deci, practic, toate aceste binecuvântări, la urmă, se rezumă la nivelul persoanei tale, a familiei tale. Și tu vei fi binecuvântat cu o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu. Versetul 10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Cel ce dă sămânță semănătorului, adică să seameni mai mult, el vă va binecuvânta, vă va da hrană, și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. De ce te simți sarbă? De ce nu simți bucuria lui Dumnezeu? De ce nu poți bura înaintea lui Dumnezeu? Întreabă-te serios! Întreabă-te serios! De ce nu te poți ruga? De ce nu poți posti? Întreabă-te serios! Care este problema? Evrei, capitolul 10, versetul 35. Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu? Tu spui că te încrezi în Dumnezeu, dar tu nu faci de ce Asta nu e încredere în Dumnezeu. Iertați-mă. iertați, -mă. iertați -mă. Și totdeauna sunt foarte atent și zic așa: dacă oamenii sunt în stare să-l înșele pe Dumnezeu, care știe totul, care vede totul, păi nu mă înșela pe mine. Deci e clar lor vreți să vă căsătoriți și vreți să vă găsați, găsiți un om binecuvântat care să fie o binecuvântare pentru voi? Primul lucru pe care să-l să întrebați. Dai zeciuială sau nu dai zeciuială? Dacă nu dă zeciuială, nu mai sta de vorbă cu el. Nu mai sta de vorbă cu el. spune înseamnă că cu tine nu vine binecuvântarea, cu tine vine sărăcia. Nu vreau sărăcie, vreau să trăiesc o viață din belșug. Băieților, dacă vreți să vă căsătoriți, vă pregătim acum... Uh, sala de nunți. M-a sunat cineva, frate, am vrea să ne căsătorim, dar nu avem sală de nunți. Vă facem! nu nici nicio problemă. Băieților, veți să vă căsătoriți? Întrebați fetele. Faci zeciuială? Face zeciuială, îți aduce cuvântare. Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Dar măsura lui Dumnezeu este o măsură îndesată, clătinată, care se varsă pe deasupra. Du-te la piață și vezi măsura cu care e măsoară. Mai fost. cum vreau să mă duc să cumpăr arpagic. Știu toate fițele pe care le fac. Pune borcanul așa și împinge arpagicul acolo și pe urmă îl toarnă deasupra și pune deasupra câteva bucăți și spune, uite, ți l-am pus cu vârf. Atunci iau borcanul și îl bat de palmă și se arată la jumătate. Și rămâne femeia așa și zice, dar din ce ai învățat astea? Păi simplu că Domnul îmi spune în Biblie că măsura cu care măsoară Dumnezeu nu-i măsura oamenilor, ci e măsura lui care îi îndesată, clătinată și atunci pe deasupra. Vrei tu să ai parte de o asemenea măsură? Intră în relație și în investiție cu Dumnezeu. Este ceva extraordinar, frații mei, sincer vă spun, și cred că trebuia să facem subiectul acesta pentru că e important pentru noi, pentru că am credința că în anul 2008 Dumnezeu va începe să vă binecuvânteze și veți păși în credință înaintea Domnului studenți care vor începe afaceri, Oameni care se vor pregăti pentru lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu se va folosi de ei și îi va binecuvânta. Vom rămâne mirați de ceea ce va face Dumnezeu. Pentru că Domnul v-a chemat să fiți cap și nu coadă. Și vrea să vă scăpați de mentalitatea de sărăcie care este peste poporul român și să vă ridicați în picioare. Uitați-vă la americani care au trimis bani, zeciuiele, au trimis în toate țările și trimit misionari în toate țările. Îi binecuvântează Dumnezeu. a Trec și ei prin anumite situații. Spunea unul, un păstor, că avea probleme în biserică și-a început să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii au început să-L creadă pe Dumnezeu. Și la ora actuală are 136 de milionari. Nu-i posibil în Salem? Amin. Amin. E păcătos lucrul acesta? Nu. Nu, că vom face minuni cu Dumnezeu. Da. Rății mei, Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu, încă o dată, nu vreau să spun că eu sunt superman, nici pe departe. Dar când am fost la școală, am învățat. Nu m-am jucat. Am terminat facultatea, primul pe țară în specialitatea mea. Când am fost la lucru, am lucrat. Se uitau cei care ați fost la Miorița pe vremea respectivă, nici un inginer nu se băga pe sub mașini. M-am băgat acolo. Am făcut acolo, încât a venit contabilul la mine și mi-a spus, Domnule, îți dau cecuri în alb, zboară unde vei în țară, fă ce vrei și era pocăit. Pe vremea comunismului. Fă ce vrei pentru că văd că ești un om prin care Dumnezeu ne binecuvântează fabrica. Ești student? Învață. Începi o afacere? Implică-te. Nu te juca de afacere. Pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Și când mi s-a pus în față alege afacerile, aveam 30 de, de ateliere de tâmpărie în, țală, în țară, cu fostul primar al Oradiei, eram în legătură, l-am lansat în aceasta și îmi surâdea afacerile care se păreau că vor merge extraordinar. În pe vremea respectivă aveam legături cu Italia și exportam acolo coz de mătură. De la astea am început. Și Domnul m-a spus, că scot afară de aici și te duc în America. Și când am ajuns acolo în America, Domnul m-a pus în spatele unei biserici, telefonul nu mai suna, nu mai, nu mai eram președintele societății miționare, nu mai am pastorul de la biserica mare, nu mă căuta nimeni. Am stat trei ani și jumătate în spate. Știu cum să simt ce e în spate. De aceea mă duc și dau mâna cu dumneavoastră. Dar știam că Domnul m-a pus la o alegere și mi s-a pus în față afacerile și bismisul pentru care eram pregătit și eram gata și vedeam că Dumnezeu mă binecuvântează. Și mi-a pus în față lucrarea. Am avut multe pedici, dar am rămas credincios Domnului. Și indiferent cine ce spune, eu pot să justific că am rămas credincios Domnului. Și am învățat pe copiii mei să fac același lucru. Le-am spus, voi, mergeți la școală și faceți școală. Că sunteți tineri, faceți școală. Nu când veți avea copii mici. Faceți școală. Pregătiți-vă. Pentru că Domnul are de lucru cu voi. Baliahi capitolul 3, versetul 10 la 13. Dacă tu vei aduce la casa Domnului, nu să le dai cum te taie pe tine capul. Am avut mulți care spuneau, frate, apoi eu știu unde să pun bani. ea treaba dumneatale, asta e binefacere sau milostenie. Vei vedea că asta înseamnă peste zeciuială. Și trebuie să, cuvântul Domnului spune, să nu lăsați, să nu neglijați milostenia și binefacerea Căci lucruri ca acestea lui Dumnezeu îi plac. îi spune așa, dacă vei aduce la casa Domnului zeciuielile tale, voi deschide zăgazurile cerului. Știți ce înseamnă asta? Voi deschide porțile cerului și voi turna. Nu voi picura, nu voi face să plouă, ci să va fi rupere de nor. Voi turna belșug de binecuvântare. Voi mustra lăcusta care-ți mănâncă rodul pământului și nu va mai nimici roadele pământului. Vița nu va fi neroditoare. Toate neamurile te vor ferici. Oamenii se voi uita la tine și vor zice Mă, cum de reușește omul ăsta? Simplu. Ascultat de Dumnezeu. Sunt lucruri în relația noastră cu Dumnezeu care vor fi răsplătite în cer. Sunt lucruri pe care le facem aici și spune cuvântul lui Dumnezeu că vom primi răsplata. Dacă lucrările acestea rezistă încercării lui Dumnezeu, alături de plată vom primi răsplata lui Dumnezeu. Dar sunt lucruri pe care dacă le faci aici în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu nu așteaptă să te binecuvânteze numai în cer, ci te binecuvântează aici. Și zeciuia este un lucru de genul acesta, care în momentul în care ai aplicat principiul semănatului, să amel mult, vei se cera mult. Dai, dar să dai cu bucurie, cu inimă largă. Pentru că cel care economisește prea mult, ajunge să sărăcească. răcească. Frații mei, duminica viitoare veți avea mesajul acesta și -l veți putea duce acasă. Și veți putea medita la el. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu va cercetat în aceste momente. Când veți ajunge acasă, uitați-vă pe hârtia de zicioială care ați primit-o și fiți sinceri cu Dumnezeu și spuneți-i lui Dumnezeu Doamne, te-am înșelat sau nu te-am înșelat? Eu nu am nevoie de această confesiune a Sincer vă spun, eu trebuie să vestesc Evanghelia, pentru că la aceasta m-a chemat Dumnezeu. Dar dumneata va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu și să te uiți ce s-a întâmplat în luna septembrie. Să te uiți. O mare majoritate, nu știu ce s-a întâmplat, n-am fost aici. Ați uitat de lucrul acesta. Uită-te și vezi dacă vrei să te pui în rânduială cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrei să te vindece, dacă Dumnezeu vrei să te binecuvânteze în anul 2008, dacă Dumnezeu vrea să continue ce a început în viața ta și să desăvârșească în viața ta, fii tu cu Dumnezeu înaintea Domnului, sincer. Știi modul de calcul? Nu trebuie să mă întrebi pe mine, Biblia e aici, uită-te în Biblie, Biblia te învață. Duminica viitoare vom avea zeciuială. Și m-am simțit obligat de Dumnezeu ca să am mesajul acesta înainte de duminica 10 Pentru că eu trebuie să fiu înaintea Domnului cu o inimă curată și să spun, Doamne, ceea ce mai învățat spun. Experiența pe care am avut-o cu tine o mărturisesc. Voi lăsa și pe alții să mărturisească, pentru că vreau să fiți întăriți în credință. Doamne, acum lucrează Tu cu fiecare. Vorbește în viața fiecărui. Apoi, peste două săptămâni, deci, duminica viitoare, puteți să aduceți diferența înaintea Domnului. Ce n-ați dat în anul 2007 și trebuia să dați. Puteți să aduceți înaintea Domnului. Și să spuneți, Doamne, vreau să-ți fiu credincios. Peste două săptămâni, obișnuiam, să facem dărnicia în prima săptămână a anului. Și am discutat cu mai mulți și mi-am spus, frate, după Crăciun, după anul nou, suntem sleiți. Nu avem bani. Nu s-ar putea să amânați lucrul acesta. S-am zis, cum să nu? Și acum vă spun, fraților, la ce oră vreți să venim la biserică? La 12? La 12 veni. Domnul vine când venim noi. Da. da? Când vreți să dăm zeciuiala? În prima duminică din lună. Pentru că primim salarul, dacă nu dăm atunci, s-ar putea întâmpla să intrăm sub pedeapsa lui Dumnezeu și să ne atingem de ce este a lui Dumnezeu și să ne scoată Domnul din grădina Edenului. Peste două săptămâni va fi dărnicia. Stați înaintea Domnului, aveți două săptămâni. Dărnicia, am să vorbesc duminica viitoare despre dărnicia. Pentru că vreau ca aceste lucruri să fie cât se poate de clară. Vreau, frații mei, să fiți binecuvântați. Asta e toată dorința mea. Ce a făcut Dumnezeu în viața mea și în familia mea, vreau ca Dumnezeu să facă în fiecare familie. Nu vreau să fiu egoist. Vreau să vă spun secretele afacerii cu Dumnezeu. Simplu. Va fi dărnicia. Deci veți putea veni înaintea lui Dumnezeu, v-am spus obiectivele pe care le avem pe anul 2008. Peste 200.000 de euro. Ne trebuie. Dacă Domnul spune pe inimă, implică. -te. Nu știu. Vei decide. Dar vreau să vă spun. Eu am decis înaintea Domnului referitor la terenurile pe care le-am cumpărat. Am zis, Doamne, indiferent ce valoare va fi, 10% din ceea ce voi face prin vânzarea acestor terenuri, este al tău. Și vom face lucrul acesta. Vor fi sute de mii de euro. Vom face lucrul acesta și vom da Domnului. Vă spun în fața dumneavoastră și mă leg în fața dumneavoastră. Știu că foarte multe obiective se vor face numai din banii pe care îi voi da eu. Dapoi când veți veni și dumneavoastră. Fă legământ cu Dumnezeu și vei vedea cum se deschid drumuri la terenurile pe care le ai, la casele pe care le ai. Vei vedea cum Dumnezeu lucrează și -ți va da îți va da dacă n-ai. Îți va da. Scultam o, o soră, îmi spunea foarte bucuroasă, Domnul m-a binecuvântat în mod extraordinar. Slavă Domnul! Mă bucur de lucrul acesta. Toți aceia care... Toți aceia care ați primit și aveți anumite întrebări, clarificări, pentru că s-ar putea întâmpla, cum vă spunem, datorită numelui, datorită anonimatului, datorită multor situații. Călin este aici, are toate procesele verbale, are totul la îndemâna dumneavoastră să vă arate ce și cum. Clarificați. Dacă aveți nevoie de chitanțe, vi le dăm. Nu este nicio problemă. Vă rugăm foarte mult totdeauna când faceți de ciuală, scrieți numele corect, ca să le putem înregistra. Și luna, și luna pentru care dați, pentru că s-ar putea să lipsiți și atunci dați pentru două luni și este foarte important să știm lucrul acesta. La anunțurile care s-a făcut, s-a omis întâlnirea cu adulții care o avem acum joia. Rați mei, Vreau să vă spun ce facem la adulți. Adulții au fost într-o stare de latență până acum. Nu știu de ce. Vina mea este 100% că păstorul este vinovat când lucrurile nu merg bine. Dar vreau, frații mei, să schimbăm ceva în anul 2008. Am parcurs câteva lucruri elementare și uneau au zis tot de mult de atât auzăm astea. Apostolul Pavel s-a urât el cât le-a spus credicioșilor din Corint și a zis, mă, da mai, lăsați-mă să vă dau niște mâncări tari. Necazul este că sunt lucruri simple pe care foarte greu ne apucăm să le facem. Ce facem acum la adulți este că facem testul darurilor și am vrea fiecare adult să știe care sunt darurile spirituale pe care Dumnezeu i le-a dat și apoi să vedem care darul spiritoare vrea să și le dezvolte ca să umple nevoia care este înăuntru. Apoi vom studia, și am făcut joia trecută, testul personalității. De ce? Pentru că vrem să știm și să ne cunoaștem unul pe celălalt unde putem potrivi cel mai bine. Și e foarte important pentru soț și soție să știe dacă unul este coleric, melancolic sau sanguin să știe de ce strigă așa cum strigă, de ce nu doarme noaptea și tot procesează și tot se gândește, de ce e atent la toate detaliile, de ce e perfecționist și alte și alte lucruri. Că dacă ne cunoaștem unul pe celălalt, vom ști cum să ne îngăduim. Și primul beneficiu este în familie, în relația conjugală, în relația cu copii. Spuneți-le le măi copii mă, e 25% coleric, 60% Melancolic. Mă înțelegeți, mă, asta e situația. Și atunci va veni copiii și va spune, tati, am auzit la biserica copiilor că mai există al cincilea temperament, plin de Duhul Sfânt. Și când ești plin de Duhul Sfânt, caracterul, personalitatea melancolică, flegmatică, colerică, se duc pentru că Tu acționezi sub imperativul călăuzirii Duhului Sfânt. O, Doamne, fă pe toți plini de Duhul Sfânt. Marțea viitoare ne vom umplea cu Duhul Sfânt. Joia viitoare vom cunoaște mai mult despre chemarea noastră, despre personalitatea pe care o avem, despre locul în care potrivim cel mai bine, ca Dumnezeu să se folosească de noi. Fraților, ieșiți afară din berloc. Răciți, vă izolăm într-un colț acolo. Și nu ne infectați, puteți veni și răgeți. Nu știu dacă mă înțelegeți, fații mei. Aș vrea să-mi să pun inima pe tavă înaintea dumneavoastră. Și aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu are ceva cu noi. Că Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră, că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze nu numai pe unii, pe toți. Amin. Și Dumnezeu vrea să vă binecuvânteze încă din faza de tânăr, faza de copil. Pentru ca să-ți formezi un mod de a fi care are binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce vom face acum? Vom veni înaintea Domnului. Și vom spune, Doamne, acum ai vorbit, nu știu ce trebuie să fac, ajută-mă să fac. Doamne, luminează mintea mea. Doamne. Orice zonă întunecată din mintea mea, făsă să fie luminată de puterea cuvântului tău. Versetele pe care le-ai auzit, ia -le înaintea lui Dumnezeu, studiază-le, du acasă, studiază greaca, studiază ebraica. Vezi dacă e așa cum ți-am spus eu, dacă nu, vină, sună-mă și spune, frate, ai vorbit balivern. Nu e așa cum ai spus tu. Hai să ne studiem și să ne apropiem de Biblie. Hai să ne apropiem de Dumnezeu. Haide să ascultăm de Dumnezeu. Și haideți în această dimineață să ne dedicăm lui. Să spunem, Doamne, cum vă spuneam, omul acela care abia acum începe să-și dezvolte relația cu Dumnezeu, un omul acela de afaceri, a zis, am văzut că principiul acesta lucrează în economie, în investiții, în afaceri. Vreau să-l aplic în viață. Primul principiu, frații mei, primul principiu. Primul lucru pe care a vrut să-l aplice, haide să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare și să cerem binecuvântarea Domnului, să cerem călăuzirea Duhului Sfânt, să cerem lumină și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, ca să putem să mergem înainte sub binecuvântarea Domnului. Ne rugăm cu toții și venim cu toată inima înaintea Domnului.